Но ви избрах от света. На 4 юни 1928 г. пристигнахме Ел Шадай в 8 часа. При сутринната молитва се прочетоха следните места от Библията. Глава 9. Евангелие на Йоана. Стихове 9.19. Глава 15. Евангелие на Йоана. Стихове 10.25. След това се произнесе Псалом 91. Към 10 часа започна разговор. Любовта е голяма сила. Най-първо ще се освободите от механическите процеси и това приложете във вашия личен живот. Идете при един сарафин и ще видите колко е вещ и наблюдателен, щом му дадете златна монета. Той си има начин да я провери. Подрънква я и я опитва не веднъж, а дваш. Чак когато я провери, ще каже каква е. А пък вие, щом дойде някой тъмен дух и ви каже нещо, приемете го. Ако дойде някой тъмен дух и ви каже нещо, приемате го. Не. Ще го опитате като Сарафина, и ако не е добро, ще кажете фалшиво е. Преди да дойдете до ангелите, най-първо ще намерите един човек, в чиято любов никога не се съмнявате. Ако не намерите такъв човек, до един ангел никога не можете да се доближите. На земята в плът ще намерите такъв човек. Любовта казва Аз познавам само тези, които ме възприемат, а които не ме възприемат, не ги познавам. Когато я запознаеш с празна стомна, любовта я напълва. Но някои стомни имат много широко гърло. Това са все алегории. Белият свят е примирение с Бога. Щом се примириш, чистотата ще дойде. Тя е втората фаза на живота. Ако човек не се примири с Бога, никаква чистота не може да придобие. Великата иерархия си има план за България и за всички други страни. Щом искате да работите, те ще ви дадат всички условия, средства и таланти. Проучвайте пътищата на белите братя. Те са мислили и са изработили най-добрия път, божествения път. Те ще ви ръководят. Ще дадат на някого дарба да лекува, на друг друга дарба. Ще се молим да дойдат работници отгоре, за да се помогне на човечеството. Трябва да дойдат повече жетвари. Тогава и вие ще се вълдушевите. Една сестра попита. Единичната работа не е ли по-добра от общата? Като не можете да хвърлите големите мрежи, ще хвърлите въдици. Дано да хванете едно попче. най напред зрелите круши ще берем а зелените ще оставим. Светът от хиляди години се приготовлява. Много работници ще дойдат. Вие ще бъдете командировани към тях като отряди, като доброволци. Когато някой има желание да работи, той е от Бога. Започнете да работите. Можете да работите по разни начини. В болници, в затвори и прочее. Сега Бог ще ви изпрати под вама. Единият ще говори, а другият ще прави чудеса. Най-напред започнете с най-малките работи, с най-важното. Щом като отидете при хората, ще видите гладни ли са или не са. Ще носите турба с хляб. Ще им кажете, че Господ ви е пратил да им занесете хляб. И след това ще им проповядвате. Щом искате дарби, те ще дойдат. Веднъж като попросите, Достаточно е. Много като попросите, няма да ви се даде. Дарбата не е нещо физическо. За да дойде дарбата, трябва едно същество да я донесе със себе си. Ако отидете да работите като евангелисти, ще имате резултати като евангелисти. Ако отидете да работите като православни, ще имате резултати като православни. Ако отидете да работите като социалисти, ще имате резултати като социалисти. Ако отидете да работите като евангелисти или православни, ще имате кандидати за евангелската или православната църква, но не и за Царството Божие. Ако работите за социализма, ще имате кандидати за социализъм, но не и за Царството Божие. Трябва да дойде после някой, който наново да ги обръща. Идва един болен и казва «Готов съм да дам хиляда лева, за да ме излекуваш». Казвам «С хиляда лева и пръста си не вдигам». Тогава той казва «Десет хиляди давам». Казвам му «Много ми е тежък пръстът». Тогава той пита «Колко искаш?» Отвърнах му. «Цялото си имане трябва да дадеш на бедните, но и това не стига. Ще посветиш живота си да служиш на Бога. Ще повикаш жена си и децата си да тръгнат с теб. Като чут думите ми, той каза Ще ни направиш посмешище на хората? Последните ми думи бяха Щом не искаш това, ще ти дам един метод, по който сам да се лекуваш. След една година ще имаш микроскопичен резултат, а след 10 години, наполовина ще оздравееш. За всеки трябва да се намери подходящ човек, за да се обърне. Един му говори, друг му говори, но той не се обръща. Дойде някой, каже му една дума и той се обърне. Като тръгнеш от евангелската църква, ще ти определят заплата и билет ще ти дадат. А пък тук, като тръгнеш, билет няма, заплата няма. Това е хубав метод. Като тръгнеш, ще се спреш на едно място и ще ти кажат отвътре. Еди на коя си улица, една жена се моли и те чака. И така, вие ще й помогнете с радост. На следващия ден ще отидеш при друга жена, която те чака от сто дни. И където отидеш, ще създадеш аура. Божественото учение може да се наложи в света по много начини. Ако ти не приемеш храна от царския син, най-после ще приемеш храна от слугите. Ти ще си мълчиш, когато дойде въздаяние някому за някоя неправда, която е направил на теб. Когато някой светия излекува някого и онзи зи благодари само нему, това е невярно, а трябва да благодари на Бога. Когато някой ми благодари, аз ще отдам това на Бога и ще знам, че се благодари на Бога, а не на мен. Ако аз съм го излекувал, аз съм се ползвал повече, понеже благодатта, е минала през мен. Сега ще видим дали сте праведни. Махнете с ръка, за да се оправи времето. Човек трябва да има сила. Вие седите сега и казвате, нищо не вършим. Много накрива посока сте. Ние не работим с обикновените методи, а работим по други начини, не както светът работи. Трябва сдружаване за съвместна работа. Един плантатор посял голям бостан, но статина маймуни се кооперирали, наредили се в верига и от маймуна на маймуна, подавали плодовете, така обрали целия бостан. После стигнали до една река, заловили се една за друга, направили мост и останалите маймуни минали по гърба им.